Тепер справа за портативним ацетиленовим різаком. На балконі за лічені хвилини він вирізав фрагмент гратів, цілком достатній, щоб протиснутись, не порушивши сигналізацію. Ага, забой відкрити на кухні газ. Повернувся крутонув на плиті ручки. Будь-яке клацання вимикачем чи запальничка – і вибух. Якщо ж ні, снодій не спрацює, отруєння пропанбутаном забезпечено. З другого поверху на мотосі було спущено сумку. Тим же робом з рюкзаком приземлився він сам. Внизу вже чекали в машині хлопці. Ще трішечки і шукай вітра в полі. Через кілька днів у місті відбулись помпезні похорони. Правда, ховати довелося обвуглені трупи. Пожежники констатували пожежу. Міліція вибух. А от першу причину лиха так і не з'ясували. А що ж відбулося насправді? Після того... Як Євгенія Олександрівна повернулася з перукарні і зачинила за собою здвоєні двері, у неї раптово запаморочились в голові. Прямо в шубі Євгенія Олександрівна повалилась на килим і солодко заснула. За годину прийшов додому чоловік. А це що за дурня, спіткнувся він об дружину, котра розляглась на підлозі. Вольський був добряче на підпитку і не зразу відчув запах газу. Здивований він клацнув вимикачем. Однієї іскри було достатньо. Коли на авторинку на з бригади ні з якого дива знову забрали половину запчастин, Олексій виголосив. Наступний на черзі – Власов. Розділ третій – учитель і учень. Власов підкотив хвилина в хвилину, рівно о 17.00. Біля нього немов Іван Покиван, виник Ілюша Шварцбург. Убито мого заклятого ворога Вольського, вкрадливо повідомив йому Власов. Невже, багатозначно підморгнув Шварцбург, і розвів, власнюючи веснянкуватими руками. У тому той річ, що я тут ні до чого, хто його кокнув, не доберу розуму. Чудеса, радісно збентежено відреагував Ілля. Як там народ, запитав Ласо, чекають. Пунктуальні гості, дбайливо розсаджені вишколеними розпорядниками, за мальовничо сервірованим столом, при появі Ласова дружно встали і схвально закричали. «Ура імениннику!» Ігор Йосипович, усміхнений і елегантний, наче англійський лорд, зайняв почесне місце на чолі стола і по-батьківськи промовив. «У добру путь!» Коли всі знову сіли, взявся до справи неперевершений тамада і права рука іменинника Ілля Шварцбург. І він постукав столовим ножем по пляшці з шампанським і розпочав один зі своїх численних і скрометних тостів. Святкування до Дня народження почалося. Ігор Йосипович, якому сьогодні стукнуло 42, орлом оглянув своїх соратників. «Йо-ма-йо, -йо, а чому нема Рудольфа Карловича?» – здивувався він. «Старий прихворів», – шепнув йому на вухо бригадний Віля Терло. «Привезти ніжно і акуратно, йому буде приємно». До Ігора Йосиповича дійшло, що справжньою причиною відсутності корифея Рудольфа Карловича Лещинського стали банально забудькуватість. Старий, Дан, старий Ган і без того волів перебування в тіні. А тут іще Власов так закрутився, що забув не те, що персонально заїхав і запросити, але хоч би зателефонувати наставникові. Давно старий не при ділі, а це розхолоджує, віддаляє. А поради давати він ще може. Власов узяв зі столу італійську серветку з геротичним малюнком і червоним фломастером старанової. Рудольфа Карловичу, батько рідний, без вас ніяк. Серватку передав особистому водію-охоронцю і наказав. Одна нога тут, друга там. Власов посміхнувся. Він згадав, як вони познайомилися з Рудольфом Карловичем Лищинським на прізвисько «Американець». Було це ось скільки років тому. Ігор Йосипович був тоді ігорком-бліном і типовим вихованцем підвального спорту. Мав подові кулаки, накачані м'язи, непомірні амбіції. Працював він тоді з Алькою, тобто Алевтиною, з коханою жінкою. На ту пору тендітною і ніжною. Прізвисько «Тигриця» вона отримала набагато пізніше. На ринку Алька підходила до якогось грошовитого дядечка чи дамочки, у якої на лобі було написано, що вона дружина небідного пана, і зверталася з безнавидним проханням. Оце щойно продала весільне плаття і зі мною розрахувались доларами, а я їх досі в очі не бачила. Подивіться, будь ласка, справжні вони чи ні. Добросердний громадянин чи громадянка брали у неї купюри, уважно роздивлялись і висловлювали співчуття недосвідченій продавщиці: Долари, бо насправді фальшиві. Вони простягували назад підробку, і тут раптом Алька хапала їх за руку і починала репетувати диким голосом, що їй тільки не продати фальшиву валюту. Водночас поруч у ролі підкріплення опинявся здоровенний ставний Ігорьок, який погрожував доставити афериста чи аферистку відділок міліції. Кульмінаційний момент скандалу, але Алевтина раптом заявляла, що, мовляв, гаразд, у міліцію не поведуть громадянина, але тільки в тому разі, якщо їй чесно і благородно повернуть ті гривні, котрі вона дала за ці самі фальшивки. Рудольф Карлович примітив цю солочку парочку і взяв у підмайстри. І як же ж відрізнялась їхня перша операція від усього того, чим вони займались раніше? Її Ігор запам'ятав до найдрібніших деталей, як першу любов. Щепак – це була фірма, що займалась продажем автомобілів за ціною майже на 30% нижчою за ринкову. Клієнт робить внесок, наприклад, 3100 доларів приваблює достовірністю саме не кругла сума і через три місяці одержує новенький «Жигулі» шостої моделі. У невеличкому кабінеті керівника меблі сучасного дизайну, шкіряні крісла, диван, великий годинник біля вікна – Зручні столи, ефективний палац на підлозі. На стінах під склом у шикарних багетних храмах реєстраційні документи, ліцензії і сертифікати. Господар кабінету в особі молодого імпозантного Ігоря Йосиповича, як на весіллі вбраний. Костюм з дорогого краму, черевики блищать, акуратна зачіска. Постава впевненої в собі людини. Мова не швидка, як у легковажних базік, і не сповільнена, як у тогоумів. Здавалося, він усе щиро розповідав, нічого не приховуючи. В який обіг ідуть гроші, який прибуток за 4-місячний термін приносять? Показував прямі договори із заводами-постачальниками. Ніякої каверзи. Справжнісінький бізнес. Власник, бос, наприкінці бесіди,